Саме тому дуже гарно. Саме тому у нас є обітниці. Тобто ми складаємо присягу, коли ми приймаємо ініціацію по святу, ми складаємо присягу. І це тобто ми беремо на себе відповідальність. І результат одної і тої самої діяльності, якщо її просто виконувати, якщо її виконувати, слідуючи обітниці, дотримуючись присяги, зовсім різний. Тобто, якщо виконувати. Можна просто повторювати мантру, а можна пообіцяти духовному вчителю, божествам читати мантру і читати. І результат такої, такого служення, яке ти пообіцяв, набагато вищий. Тобто коли ти робиш щось, керуючись присягою, це набагато, набагато вищий. Це від, тому що це відповідальність. Ти по-інакшому до цього підходиш. Виховує нас відповідальність перед, перед Кришною. Дуже гарно. Добре? Для себе я з, цих, з цієї мантри, з першої, роблю висновок, що перш ніж я щось роблю, наприклад, перш ніж я поклоняюсь божествам, чи перш ніж я читаю мантру, навіть перш ніж я читаю книжку, чи я читаю лексію, чи я... яке б це відоме служіння не було, Треба віддатися. Що це означає? Це означає, що треба на кілька секунд хоча б зупинитися і подумати, що я роблю, хто я такий, для чого я це роблю. Пактівно Такор каже, що якщо ми будемо повторювати Гарі Кришна, Магамантру Гарі Кришна, у самбанда-г'яні, тобто із знанням, хто такий я, ну, ці, ці три, три, три речі, так, які ми тоді малювали, цей містичний Хто я, хто Бог, що таке цей світ. Якщо ми будемо повторювати святе ім'я у тоді ми дуже швидко досягнемо е, результату. результату. Це треба, перш ніж виконувати відповідальне служіння, задуматись, хто, мені, що я це роблю. Що мене пов'язує з Крішною. Ну і крім того, всіх і все шанувати, про що ми ще будемо сьогодні говорити. Дуже добре. Дякую. Сьогодні ми починаємо мантру четверту. Це дві мантри, дуже, які, четверта і п'ята, які дуже схожі. Насправді це дуже цікаво. У Ішопанішаді практично всі речі йдуть парами. Як часто в Ішопанішадах, по два рази повторюється, однака сама річ. Дуже схожі. Четверта, п'ята, шоста, сьома потім 9, 10, 11 і 12, 13, 14 потім 15 і 16, дуже схожі це дуже цікаво мантра четверта мантра четверта зараз ми її прочитаємо, а ви подумайте на яке запитання з перших мантр вона відповідає запитання викликане першими мантрами. давайте прочитаємо мантру четверту, це є розмір три штуб. Три штуб. Попередні пере... по мантри були «Ану штуб, а це три штуб. Тобто чотири по одинадцять складів. Чотири рази по одинадцять. Три штуб? Три штуб. Та, три штуб це називається. Цей розмір. Давайте прочитаємо. Ане джаде камбанасо джавіо найна дева та, даве тоння на те -да -да Залишаючись у своїй обителі, Бог особа пересувається швидше думки і може випередити всіх, хто біжить. Могутні напівбоги не можуть наблизитись до нього. Він, хоча й перебуває в одному місці, владний, тобто перемагає тих, хто забезпечує повітрям і дощем. Він перевершує всіх у вищій майстерності. На яке запитання відповідає ця мантра? От. Є Який є Господь? А чому виникає це запитання? З якої мантри? Що в перших мантрах викликає це запитання? Щоб він є усіх так. Все, все ішавасям. Все належить іші. Все належить Богу. І він... Як Найкомаджі каже, хто ж він такий? Який же він є? Правильно? І от ці мантри якраз відповідають: ось який він є. Анейджадекам манасод джавію. Анеджад, він не рухається. Але манасод джавію, але він швидший за розум. Не рухаючись, він обганяє, обганяє півбогів і обганяє розум. Наскільки він, наскільки він швидкий? Ну і, звичайно, це має ще певний містичний містичне тлумачення, тобто півбогів, пів, півбогами часто, коли, коли сказано деви чи півбоги, це часто означає чуття. Тому що всіма нашими чуттями керують півбоги. Тобто, щоб я підняв руку, потрібна санкція індри. Щоб я щось побачив, потрібна санкція сонця. Щоб я е, щось сказав, потрібна санкція вогню. Тому, насправді, для ораторів чи для перекладачів потрібно, потрібен вогонь. Тому що вогонь – це божество, Мови. так далі, і так далі тобто потрібна санкція півбоги тобто півбоги дуже часто а, означає чуття тобто ні, чуттями його не досягнути. якщо півбоги божества чуттів не можуть догнати Кришну, то що вже казати про нас з нашими чуттями ну добре ми його не можемо догнати, побачити, понюхати так от силоміць, але може ми можемо його е, зрозуміти проаналізувати Якщо Ця мантра каже, що і розумом його не догнати. Манасо, він швидший за розум. Тобто навіть якщо ми рухаємось із швидкістю розуму, ми його не можемо догнати. Так, ну це вже таємниця, це вже цілопропадає про це. Буде говорити пізніше. Так. Тобто, просто так, господа, не пізнати. А неджат означає, що він не рухається. І Баладевітья Бушан дає коментар, каже, що це означає, що він не тремтить. Що він не тремтить, означає, що він нікого не боїться. Нікого не боїться, означає, що немає нікого сильнішого за нього. Він не боїться нікого, всі бояться його. Тобто він не, не тремтить, йому нема кого перед ким тремтіти. Хто пам'ятає історію, коли хтось не міг догнати Крішну? Книги про Крішну з 10-ї пісні? Ага, ага, так, правильно. Це, це було коли, з одного боку, Джарасандга напав на Матхуру, а з другого боку Калаявана. Калаявана. І Калаявана був Явана, і він е, був дуже розлючений, і він біг за Кришною. Він е, щодуху біг за Кришною, а Кришно собі помаленьку йшов. І він біг, а Кришно помаленьку. І він не міг догнати. Він думав, ось, ось. Я ж біжу зі всіх сил, а Кришна помаленько собі йде, і Він не міг догнати. Натомість ми знаємо, що Кришна біг, але його догнав хто? Яшода. Яшода. Яшода. Так. Тобто хоча Кришна намагався втекти, Яшода його спіймала. Він не зміг втекти від Яшоди. Він біг і він зі страхом озирався на Яшоду. Власне, тому що е, його не можуть підпіймати найвище пів але мати, якщо до своєю любов'ю його е, пій, спіймала, підкорила. Так? Він боявся. Проти річі. <с -друге> так. Протирічі. Він боявся не тому, що е, він боявся, тому що він бачив, що він не може втекти. <с -друге> він не може втекти, тому що мати його підкорила своєю любові. робила із, із любові. І теж пастушки у Вриндавані, коли вони йдуть пасти корови кожен день, то у них маса всіляких забав, веселощів. І пастушки на випередки біжуть до Крішни. Біжать до Крішни. І коли вони біжать до Крішни, то вони кажуть, хто перший торкнеться до Крішни. І вони доганяють Крішну, торкаються і кричать: Агам Пурвам, Агампором, я перший, я перший. І ачарі пояснюють, чому в санскриті сказано два рази Агампурвам, Агампурвам. Чому два рази сказано Я перший, я перший. І ачарі пояснюють, що насправді їх багато було, хто були першими. Тобто Крішна знову себе поширював і кожен був перший. Хто, хто його доганяє, і кожен казав, я був перший. каже, ні, я, я був перший, я перший дигнав Крішну. Але це таємниця. Тобто 10-та пісня це дуже таємне знання про Кришну, Яшода, пастушки. А загалом, коли ми починаємо пізнавати Бога, ми повинні зрозуміти, що його неможливо догнати ні за допомогою матеріальних чутів, ні за допомогою розуму. Навіть великі півбоги Бога не можуть його догнати. Швіла Правопада в коментарі запроваджує дуже важливий термін. Це термін незбагненності. незбагненності. Він більше буде говорити про це трохи пізніше. Тут він говорить, що Кришна неможливо збагнути, навіть великі філософи не можуть його збагнути. Чому? Тому що його енергії безмежні. І в короткому Сіла Поропада описує три енергії. Що це за три енергії? Зовнішня, межова і внутрішня. Що таке зовнішня енергія? Так, це оцей матеріальний світ. Що таке внутрішня енергія? Духовний світ. Так. І межова? Це ми. Так, це на, на межі. Так, це три основні категорії його енергії. Сіла Поропада теж... Каже, що ця мантра вказує на особисту природу Крішня. Тобто, що він е, стоїть, що він обганяє, що він дає матерішвада дгаті. Тобто він, е, він дає, він керує вітром, дощем. І вітер Бетанта ще каже, що вітер повітря тут згадано, тому що повітря. Його теж не видно. Так? То ми його не бачимо. І повітря дуже м'яке. Тобто Його не треба... Це не так, що ми коли ми йдемо, ми пхаємо там, повітря, ми повинні розсунути це повітря. Повітря ми його навіть не помічаємо, переважно. Але це м'яке повітря носить мільйони тонн води над головою. Це м'яке-м'яке повітря, навіть невидиме повітря, тримає на великій висоті і носить мільйони тонн, води. мільйони тонн води. Так само Господь. Ми його не бачимо, його не відчуваємо, але, незважаючи на те, Він дарує нам все. Тобто все, що ми маємо, все ми отримаємо від Нього. Такий приклад наводить цей Що Пропада пише в коментарі: невід'ємні частки ніколи не зрівняються з цілим. І тому вони нездатні збагнути Господньої всемогутності. Далі пропада пише. Кожну частку, кожну частину всеосяжного цілого, цілого наділено деякою енергією для певної діяльності згідно з волею Кишни. Та? Кожен має якусь, якесь призначення. Коли ця частина забуває про призначену її діяльність, це свідчить, що вона перебуває в май ілюзії. Тому що Ішопанішат що з самого початку попереджає нас про необхідність старанно виконувати ту роль, яку призначена нам Господь. Але це зовсім не означає, що індивідуальна душа позбавлена власної ініціативи. Що індивідуальна душа позбавлена свободи вибору? Це велика тема. Свобода вибору і доля. Детальніше вона розбирається в Бхагаваддіті. Чи є якісь запитання? Наразі. Ну, треба поділити. Кожен з вас повинен поділити на шість розділів. На шість частин. Самостійно? Мантра. Включно із заспіва. Включно із заспівом. Причому в деяких частинах може, в якійсь частині може навіть бути одна тільки мантра. Так буде цікавіше, якщо я вам все скажу, то ви почуєте і забудете. А так, якщо ви самі спробуєте. Прошу. Звичайно. А як інакше? На свою? Це ж одна з наших цілей вміння оцінювати, вміння аналізувати. Це теж одна із... Це теж. ще одна з наших цілей. Це вміння вчитися. Так? навички вчитися. Один із таких методів це якраз і є ділити шастру чи якийсь твір на частини, на логічні частини. Це дозволяє нам зрозуміти, побачити хід думки в якомусь творі. Це допомагає нам вивчити, зрозуміти суть цього твору. Так само інша річ, яка належить до цього вміння вчитися, є ці ланки, зв'язки між мантрами. Що зв'язує одну мантру з іншою? Це було те запитання, яке Найка Медаджі сказала. Що зв'язує четверту мантру з попередніми мантрами? Це одна з тих навичок, навичок у навчанні, що дозволяє нам потім також інші шастри вивчати, користуючись цими речами. Okay. Якісь інші запитання? Це знову ноштуб, класичний ноштуб. 4 по 8, 4 рядки по 8 складів. Давайте ми прочитаємо. Та дантарася, сарва, ся, та ду, сарва, ся сябая. Верховний Господь ходить і не ходить. Він дуже далеко. Але водночас він дуже близько. Він середині всього. І все ж таки він поза всім. Причому, майте на увазі, це не означає, що він ходить, трохи ходить, і потім не ходить. Тому що ми теж ходимо і не ходимо. Так? Ні. Це означає, що він одночасно ходить і не ходить. Це не так, що він... Там походив, походив потім встумився і не ходить. Ні, все це одночасно. Одночасно і всередині і зовні. Це починається опанішада. Починаються такі дуже характерні для опанішад звороти. Ми говорили, говорили про це на в першому занятті. Правопада пише в коментарі. Таке протиставлення або ця суперечність, насправді, в англійському там contradiction, тобто суперечність, протиріччя, таке протиріччя вказує на неосяжну могутність Бога. Тобто ці протиріччя, вони є окрасами, вони є оздобами Бога. Вони тільки підкреслюють Його славу. Тому що, ну, в чому була б слава, якби Він іноді ходив, а потім встановлювався і не ходив? Ну, це всі ми так робимо. А от коли він одночасно ходить і не ходить, це вже цікаво. Це вже ми так не можемо. Да? Не можете і одночасно ходити, і не ходити. Це прерогатива Господа, прерогатива Бога. Він дуже далеко, але в він дуже близько. Він всередині всього, і все ж таки він поза всім. Щоб це зрозуміти, треба піднятися на матеріальним рівнем. І навпаки, якщо ми це зрозуміємо, ми піднімемося на матеріальний рівень. Тому ми можемо давати всякі пояснення, але дуже важливо зрозуміти, що це неможливо зрозуміти на матеріальному рівні. це коли Шила правопада один учень його запитав: Шила пропада, я от не розумію, як це так? Одночасна єдність і відмінність. Що одночасно ми всі єдині з Богом і відмінні від Нього. Я цього не можу зрозуміти. Це філософія. А чи тебе да беда тато? Незбагненна єдність і відмінність. Філософія ще читання мага. І чіла пропада сказав, ти не розумієш. І він сказав: ні, я не розумію. І сказав, «От зрозумій те, що ти цього не розумієш. Це перший крок. Це перший крок. Визнати, що воно Ви, не зрозуміле. Не намагатися стягнути його на свій, на, свій, на свій рівень, а навпаки, залишити, зрозуміти, визнати, що це на іншому рівні. Визнати, що це трансцендентне, що це поза матеріальною логікою. Звичайно, вже навіть зараз, в на 20-му ця, вона називається Аристотелева логіка. Логіка така дуже пласка, звичайно, логіка з її законом виключення третього. Або всередині, або зовні. Третього немає. Третього не дано. Це Арістотель. Навіть в звичайній математиці ця логіка вже відкинена як дуже обмежена, яка не дає, яка не відображає реальність, яка не відображає те, що ми бачимо навколо себе. Тому що навіть якщо ми візьмемо звичайні матеріальні речі, навіть із звичайними матеріальними речами ця логіка не справляється. Ну, от, наприклад, візьмемо... Що ми візьмемо? Ну, ось пляшка. Ну, ось, яка це фігура? Яку фігуру ви бачите? Так. Коло, так? Коло, так? От. А от так от, це яка фігура? Прямокутник. Так це коло... Пляшка прямокутна, чи, чи, чи це коло? І те, і те. Да? І те, і те. Тобто, ця арістотелева логіка, вона не справляється навіть з звичайними матеріальними явищами. Навіть, щоб звичайні явища, які ми бачимо кожен день, щоб їх пояснити, навіть тут не діє цей закон виключення третього. Тому що воно і те, і те. І, і, і не тільки те, і те, а і ще і там те, і ще поза там те, і ще якесь, і ще бозно якесь. Що вже говорити про Абсолют, зрозуміло, що його неможливо пояснити просто як, що він великий чи що він маленький, просто якимось одним, одним означенням. Тому тут у Пані Шада і каже, та де джаті, та най джаті. Він ходить, але він не ходить. Він далеко, але він близько. Він всередині, але він зовні. Це Кришна. Крішко це показував. Наприклад, коли він показав, що він всередині ізонів. Все. Мастор так, так, так, Діма, два рази віншоді Мададжі показував. Так? Я щоді, ма, зазирнула йому в рот. Це коли вона його годувала, це був перший раз. І в нього в роті. Маленького Крішни, маленький Крішна. У нього в роті. Що вона побачила? Всесвіт. І саму себе. Яка робила що? Заглядала Крішнів. Тобто він був всередині цього Всесвіту. Тому що ось вона тут, в цьому всесвіті, годує Кришну. Але коли вона зазирнула, вона побачила, що весь всесвіт разом із нею, всередині нього. І разом із нею. Він всередині і він зовні. Він в кожному атомі, у нас в кожному серці, але одночасно всі всесвіти у ньому. Це краса Крішни. Це його велич, це його слава, могутність. От коли, коли ми навчимося цим захоплюватися, це підніме наш, нашу свідомість поза рівень двоїстості. Тому що матеріальний світ це двоїстість. Тільки плюс і мінус, добре і погано. Весело і сумно. Але духовний світ, він поза цим, він поза двоїстістю. Там немає цього хибного поділу на два полюси. Гарей Кришна. проба напише, що деякі філософи кажуть, Кришна це особа. Інші філософи кажуть, ні. Абсолют – це імперсональне сяйво. По, по яку ми сторону стоїмо? Кого ми підтримуємо? Це сягою. Це сягою. А? Так, і те, і друге. Тобто, насправді, Чилобропада пише, «Однак школа багавати визнає обидва аспекти Бога. Особистісний та імперсональний. Обидва». Це не так, що ми заперечуємо, ми не кажемо, що Бог не є імперсональним. Він є імперсональним, так. Він, ми всі – Бог. Він. Але це не єдиний аспект. Це тільки, це навіть, якщо так сказати, його най, найпростіший аспект, найменша його слава. Найбагато цікавіший – його особистісний аспект, що він разом з тим він залишається особою і має світ особистісний, світ для себе. І як це можна пояснити, всі ці речі? Схористовує цей термін. Ачинтя. Ачинтя. Незбагненні енергії. Ще незбагненні правопада каже, що коли ми починаємо пояснювати природу Бога, це перше, з чого ми починаємо. То перше, що людина повинна зрозуміти, коли вона намагається пізнати Бога, що він має незбагненні енергії. Це те, що правопада казав. Та? Так, ти не розумієш? Зрозумієш, що ти не розумієш визнати за Богом цю силу, визнати за Богом це право бути незбагненим. Незбагненим. Непостіжимим. Тобто, той, кого неможливо збагнути. Тому що хто, хто має зі своїм розумом, щоб його збагнути? <кхем> Шіла, Шіла Боробада пише в коментарі. Бог, сповнений незбагненних з енергій. Це 22 сторінка цієї української І Тому він може приймати наше служіння безпосередньо через будь-який різновид своїх енергій. Ось навіщо ця філософія потрібна. Ця філософія потрібна для чистого відонослужіння. Ми повинні визнати одночасно, що він скрізь, і одночасно, що він від, відокремлений від усього. Ця філософія потрібна для чистого відонослужіння. Для інших форм, для г'яни, вона не потрібна навіть для нечистого віддоного служіння, вона не потрібна. Ця філософія потрібна для чистого віддоного служіння. Чому? Тому що, якщо ми розуміємо це, то ми розуміємо, що тому він може приймати наше служіння безпосередньо через будь-які різновид своїх численних енергій. І він може також перетворювати свої різні енергії згідно з власною волею. Невіри переконують, що для Господа зовсім неможливо втілитись. А якщо він і втілюється то лише у формі, що утворена з матеріальної енергії. І цей доказ одразу ж спростовується, якщо ми визнаємо реальність чого? Реальність чого? Що написано? Шуршіла Пропада пише? Як спростувати цей доказ? Цей доказ відразу ж буде спростований, якщо ми визнаємо реальність незбагненних господніх потенцій. Так, реальність незбагненних, тобто очінтя шахтів, незбагненну енергію. Коментаріща Лавропада пише про те, що енергії Господа не збагнені. І як же Його можна збагнути тоді? З милості. Тобто Він може відкрити себе. Він може себе відкрити. Ми Його не можемо підкорити. Він не є наш, об'єктом нашого пізнання. Бог не є об'єктом нашого пізнання. Це наша матеріалістична гординя де щось поставити нижче за себе і його пізнати. Покласти його під мікроскоп і я пізнаю щось. Але Господь не є об'єктом нашого пізнання. Тільки Він може себе відкрити нам. і своїй милості. І е, приклад, що Допроводна наводить, це приклад прохлади магороджа. Він всім відкривається настільки, наскільки ми віддаємося. Як ми йому віддаємось, так він нам відкривається. І Прохлад Магарадж повністю віддався Кришні. І Кришна прийшов, втілившись, як Нарісімха, прийшов, щоб рятувати Прохлад Магараджа. Чому це можливо? Пропадає пояснення, тому що він своєю часткою присутній всюди. Своєю часткою поширюється у всьому світі, скрізь по всьому світі. Присутній у всьому. Для тих, хто не є відданим, Бог дуже далеко. Але для того, хто є відданим, Бог дуже близько. Дуже близько. Для невіданого Бог десь далеко-далеко в духовному світі. Для відданого він в серці. Баладев від Ябушен пише, що найджаті на еджаті та найджаті. <кій> щоб а, Бог не рухається, не ходить, означає, що він не відступається від своєї а, природи, від своєї дгарми. І в чому його дгарма, чи в чому його природа? Валерий Дівушин пише, що його дгарма це захищати своїх віданих. Тобто він обіцяє він те, про мебахтах про Ні віда ніколи не загине. Це його природа. Тому він а, ніколи не відступає від, від своєї обіцянки. Тому ми бачимо, він, як Партасарати він веде колісницю Арджуни. Він завжди допомагає своїм відам. Так, Великий Буша дуже гарно пояснює цей вираз, що він не рухається. Окей, okay. а які будуть запитання. восьма uh, мантра описуєш, потім uh, 15-16. Описують, Господи. 15-16. Описуйте. Це дуже гарна шастра. Всього на всього 18 мантр. Можна легко вивчити. Тобто їх не так багато. Вивчаєш, всього на всього 18 мантр, і знаєш, на пам'ятці цілу понішати. школа санскритська, там один з наших відомих, куди директор був, Біно, Бінот Біхарі, сам з Одески. Бінот, Бінот Біхарі. Він знає санскрит, і він вирішив піти ще в ту школу підняти, підвищити свою кваліфікацію. І він розповідав, в цій школі вивчають різні шастри, І перш ніж вони почнуть розбирати, аналізувати якусь шастру, учні повинен, повинні вивчити цю шастру на пам'ять коли вони вивчають на пам'ять цю шастру, вони починають її аналізувати. Теж в академічному світі це відомо, що якщо хтось хоче, якщо серйозний чинний хоче розбирати якусь працю, то він повинен прочитати цю працю 15 разів. Якщо в нього якийсь опонент, прочитайте щось 15 разів. Побачите. І я пам'ятаю, що коли я Вперше вивчив і що панішадо, і вперше прочитав її, нарешті, вперше прочитав її кілька разів підряд, так от просто по пам'яті, самі вірші, до мене раптом нарешті дійшло, про що там йдеться. Тому що до того просто воно якісь уривками такими. Та? Тобто ти вивчив тут кілька мандрів, там кілька мандрів, До чого воно, чому воно тут так, а там так, як воно йде одне за одним, воно розпливається. Але коли ти це все разом, то... Це стає зрозуміло. Можете принаймні читати переклад, переглядати. А, це не вірші. Юра. Доброго, все, скоріше, перед вашим заданом. Доброго, який шотру і у все, кінець. Тобто так емоційно було, кінець, і не революцію програв. Нас отворачили. Скоро ми будемо на Україні як гостя. Все скуплено. Земля вже поділена між, між багатими діврієми. Залишилось таки дочекатися закону. І коли я ось цю першу прочитав, так, я зрозумів, він був в стані істерики. Він просто, просто, гарячка якось просто знайшла. В стані ненормальності. І щоб його заспокоїти, Я зрозумів, що всіх нас роздирає. Оця завість, що хтось має, а я не маю. І, і це виводить нас із стану спокою. Це одне. І я зрозумі... Крім заздрості, там є ще один момент, який був присутній у. Ну, заздрість це інше, але там ще важливіший другий момент, який був у перших трьох мантрах. Що ще тут присутнє? Із того, що ми крім розбирали. Заздрості. Ну і так, що там є, я не знаю, заздрість є. ну, Нехай, крім заздрості, що ще там є. З перших трьох. Нерозуміння, кому все належить. Нерозуміння, кому все належить. Але чому це в людини викликає такий... Ага, незадоволення я знаю. незадоволення та, перша в тим, що Незадоволення. Так, перша мантра. Нашого не досконалюється тим, що мене не такі повні. Не такі повні. Егоїзм. Світ досконалюється. Перша мантра. В третій мантрі йшлося про те, що... Чим дізняється? Божественна природа від Асур – відповідальність. І в нас у всіх у матеріальному світі, всіх, хто є в матеріальному світі, звичайно, в Асурі, в домінішних осіб це більше, але у нас у всіх в матеріальному світі є одна хвороба, ми намагаємось перевести відповідальність на когось іншого. Тобто я страждаю через євреїв. Чи я страждаю через росіян? Чи я страждаю через українців? Чи я страждаю через те? Через те? Через погоду? Через маму? Через тата? Через діда? Погана генетика? Через... <кхід> і так далі, і так далі. Це все може бути правда. Може, може це все і так. Навіть може це все і так. Але <кхід> чому я потрапив в цю ситуацію? Чи я це відповідальність? Дуже важливий момент, дуже важливий момент. Це тема для великої розмови. Коли ми розуміємо, беремо на себе відповідальність, ми можемо щось змінити. Коли я розумію, як я призвів, коли я намагаюся знайти всесвітню змову, якусь, якась змова, змова євреїв, змова масонів, змова мафіозів, змова ще когось, і все, спихнути на них і все, і я безпорадна жертва. Коли я замість позиції жертви приймаю позицію відповідального, Відповідальну особу. Я розумію, таким чином, як я привів до того, що сталося. І таким чином я можу змінити щось. Вони нас називають гой. Він тому прочитав. Це стара. стара це... Що все, належить, Шосте, угу. що все належить Господу, і через це це приносить миротворення, і дякуючи, самому такі, цьому факту, ми ну, людина може стати щасливими. Це, знаєте, <кхем> є жарт такий, але я вам скажу цей жарт, Через кілька хвилин. А, чи є ще якісь запитання по тому, що ми пройшли? Дуже дякую за коментар. Дуже, дуже хороший коментар. А, є ще якісь запитання? Якщо запитань нема, робимо перерву на 4 хвилини. Можете встати, подихати. Може, хочете я вам покажу про пранаяму? яка діє так само, як кава. Кава. Замість кофеїну можна робити пронайяму. Якщо в когось... Кава. Якщо в когось тече з носа, то треба прочистити ніс перед цією пронайямою. спрямти е, свої гру в плечі і кхм, вона називається бгастріка цю. суть в тому дуже проста пранаяма пранаяма поляга, полягає в тому, ми дихаємо нижньою частиною живота е, якщо, у вас ще не, якщо ви не робили пранаяму, якщо у вас не розвинена діафрагма і деякі м'язи можуть це вийти так, не так легко е, суть в тому